annarkabli Land skuggans Sómi var nógu forsjáll til að stinga glerpípunni samstundis inn á sig Hlaupum, fróði húsbóndi minn, hrópaði hann Nei, ekki þessa átt Þar tekur bara við hiltípi fram af klettabrúninni, fyldu mér Þeir flýðu sem fætur tóguðu burt frá hliðinu og niðuröfti veginum Eftir um það vil fimmtíu skref komu þeir fyrir klettastappa og voru þannig úr sjónmáli við turnin þeir sluppu fyrir horna sinni þar grúfði er sig inna á klettunum blésu máiðinni og heldu höndum við hjartastað nattskólinn haði sest á múrin hjá hrunduhliðinu og sendi frá sér skerandi skræki. þa bergmálaði í öllum björgum þeir skjógruðu áfram gagntæknir hrillingi Eftir nokkurt spöl beindist vegurinn undir klettunum aftur í östur, svo voru enn nokkurt skelvileg augnablík beraðir fyrir útsýni frá turninum. Í því að þeir reynda skjótast framhjá allt hvað af tók, var litið þangað og sáu stóra kolsvarta flikkið á virkismúrunum. En svo litið þeir sé dundra neyður í gil milli hára klettavegja sem lá brátt neyður að morgulveginum. Þar komu þeirra vegamótum, en þeir urð ekki enn varði neina orka, nýja nein viðbröð við skrækjum natskólans. En þeim ljóst að þögnin myndi ekki vara lengi. Eftirleitin myndi hefjast á hverri stundu. En þetta gengur ekki, sómi, sagði fróði. Ef við værum raunmurulegir orkar, ætti við að þjóta í áttina turninum ekki hleypa burt frá honum. Fyrsti óvinnurinn sem við mætum myndi samstundist þekki okkur. Við verðum einhvern vegin komast út af ve En við það ekki, ansaði sómi án vangja. Austur hlýðar epheldúas, skuggafjalla voru brattar með klettaveggjum og þverhnýpi niður í langa sigdælt yfir að innri fjallarhygnum. En eftir góðan spöl frá vegamótonum og aðra brekku komu þeir að steinbóga brú yfir gilið og þaðan lá vegurinn niður um stórgríttar hlýðar og dali morgais, svörturhyggja. Fróði og sómi skutust í örvæntingaræði yfir brúna en voru valla komnir yfir fyrir þeir heyrðu hrópin og hamagangin byrja. Í fjaska fyrir aftansig sáði þeir törnin í kóngulskarði rísa hátt yfir fjöllunum og steinleðslu hans glóa döflega. Skyndilega glumdu við skerandi klukkuslaugin og yfirgnæfðu allt. Horn voru þeytt og frá fjarri enda brúarinnar komu svarhróp. Fróði og sómi sáu ekkert út úr dökker í sem var í skjóli frá hnýgandi glóð dómstingju. Þeir sáu ekkert framfyrir sig en heyrðu fótataka játslegin að stíðvila og uppöfti veginum glumdi við heisandi jótinnur. Flóður sómi, köstum okkur út á kantunum, hrópaði fróði. Þeir smegðu sér út um látt rið brúarinnar. Vonandi er þið þar ekki neitt heildýpis rap, því að vegurinn vittist þér ekki standa mjög hátt í hlýðinni, en þó var of dimmt til að meta það greinilega. Nú er að dugaði að drepast fróði húsbóndi minn, sagði Somi. Vertu sæll! Hann létt sig góssa, en fróði fylgdi strax á eftir og í miðju falli heyrðu verð dyninn frá rittarasveitinni sem þeisti yfir brúna og rétt á eftir skröldið frá orkafótunum sem komu hlaupandi á eftir þeim. Þá hefði sómi hlegið ef hann hefði þórað. Þeir hoppidarnir höfði helst óttast að þeir myndu rapa neður ósýnilega kletta, þessi stað duttu þeir með dumpi og dunki, neður í það sem þeir áttu síst af öllu von á, í þislaflækju. Þar lá nú vesaling sómi reyfinga laus og sleikti rispaða hönd sína. Þegar hófadinnurinn að fótatækið hafði dáið út í fjarska, dyrðist hann loks eins að kvísla hjálpar mér fróði húsbondi min en mér datt ekki í huga neinn gróður gæti þrifist í Mordor en en mér hefði dotti það í hug þá verri þó að viðurkenna að þetta væri einmitt sá gróður sem ég helst hefði búist við hérna fyrnarnir eru af því er mér virðist að minsta kostur sé feta og lengd þeir hafa stúngist í gegnum allt sem ég er klæddur í nú vildi ég óska að ég hefði farið í brynju en orkabrynjan gagnast ekkert gegn stúngum þeirra sagði fróði og ekki heldur þykka leðurvestið. Þeir voru lengi að berjast við að losna úr þíslánum. Þyrnarnir og rótarangarnir voru harðir sem vír og kvassir sem klær. Kupplaðirra voru allir rifnir og tættir þegar þeir loksins loksnuðu. Og nú höldu við bara áframsómi, mælti fróði, sem allra fljótast niður í dalinn og síðan tökum við stefnuna umsvifalaust í norður. Enn eitt dagur var að lifna yfir hinni ytri veröld og í handan við drunga Mordors mótti sjá sólina rísa upp fyrir östurbrún miðgars. En hér var allt dimmt og döitt eins og um nótt. Það hafði dreginir í fjallinu og eldarnir sloknað. Bjarminn var dobnaður af klettonum. Eins virtist austanmyndin nú hafa lægt sem hafði verið ríkjandi alveg síðanir hjældu af stað frá íðilju hægt og erðilega klöngurustið niður í gilið, þreifuðu fyrir sér hnjótandi og krablandi innan um grjót og grottaþyrna og fúafuska um kolblinda skugga neðar og neðar, þangar til þeir komust ekki lengra loksins stöldruð þeir við og settust hliði hlið, stuttu bakin að kletti, báðir kófsveittir ef sjálfur sjakrætt kæmi nú og byði mér glasa vatni, myndi ég neyja mig og segja takk, sagði sómi talaði ekki svona svaraði fróði það bætir ekkert úr fyrir okkur svo að tegði hann úr sér syfjaður og þreyttur og mælti ekkert góða stund loks hristi hann sig þó upp úr dóðunum og stóð upp með rykk en sé til undrunar uppgötvaði hann að sómi hafði stein sopnað svona vaknaði sómi, sagði hann drífið þig upp, við verðum að drífa okkur áfram sómi skrönglaðist á lappir, ég hef nú aldrei vitað annað eins, sagði hann Ég er heinlega að dætt út af. Já, fróði, húsbóndi minn, það nú líka orðið aðeði langt síðan ég hafi notið nokkurar seppkvíldar og augun tókuð það bara upp hjá sjálfum sér að lokast. Fróði get nú fremstur og stemdi eins langt upp í norðrið og hann gæti ímynda sér innan um grjótið og klettana sem lágu í hrönnum neðan undir stóru gjáni. En allt í einu namann aftur staðar. Nei, þetta gengur ekki, sómi, sagði hann. Ég get ekki aðborið þetta lengur. Þessa brinskiltu á ég við, ekki eins og ég er nú á mig komin. Mér fannst, jafnvel, mýthrilbrinjan mín verða of þung þegar ég var þreyttur. Og þessi er þó miklu þingri. Og hvað að gagna líka aðinni? Við brjótum okkur ekki bröyt í bardögum. Þó kynni alltaf að vera við þyrtum að verja hendur okkar svaraði sómi. Hver veit nefnir maður ráðist verði á okkur með nýfum eða örfaskotum. Og sjálfsagt er golrir ekki endauður, verður viss. Mér húar það ekki að vita þig aðeins leðurværin gegn rýtingstungu úr myrkri. En heyrðu mér nú, sómi minn, blessaður kallinn, sagði fróði. Hér er ég svo döið uppgefinn að ég á enga vona eftir. Þó reyni ég áfram að komast að fjallinu svo lengi sem ég get hreift mig. Hringurinn er nóg fyrir mig. Þessu aukabyrði er alveg að drepa mig. Ég verð að losna við hana. En þú mátt ekki halda að ég sé vantaklátur þér fyrir að útvega m Mér allu biður að hugsa til lesaðu og skyldir hafaði þig í það viðbjósliga verk að leita að enni fyrir mig og það í mátulegri stærð af öllum þessum orkarhægum. Hafði nú ekki einu sinni orð á því fróði minn hjálpi mér. Ég skildi beraði þig á bakinu alla leið ef ég gæti það, en losaði þig þá bara við anna. Fróði lagði kuflinn fyrst frá sér, fór síðan úr orkaprenjunni og þeytti henne út í buskan. Hann skalf svolítið. „Ég þarnast fyrst og fremst einkast til að halda á mér hita,“ sagði hann. Mér finnst hafa kólnað nema í að sé að kvefast Þú getur fengið álfarskikjunum mína fróði, sagði Somi Hann tók bakpokan af sér og dró uppur honum gráa strangan Hvernig væri þetta fróði, húsbóndi minn, sagði hann Þú ætti þá fyrst að vefja orka köplunum þétt um þig og spenna beltið utan yfir hann Svo geturðu farið í gráu skikjuna utan yfir allt Þá má segja þetta sé ekki alveg eins og klæðaburður orka, en það heldur allt hent á þeir hitanum og venda þig sjálfsagt betur en flest annað frá öllum miska, sjálf alvadrottningin óþetta. Fróðið tók við skikjunni og festi henni með nælunni í hálsin. Já, nú líðum ég betur, sagði hann. Ég er miklu léttari á mér. Nú get ég haldið áfram en þetta bölvað blindmirkur er farið að hafa áhrif á mig. Þegar ég lái fangavistinni sá ég fyrir mér brúna vínið og skóarhornið og ána, þar sem hún rennu fram hjá hopptúni, en nú sé ég þau ekki lengur. Þarna fóst þú alveg með það, fróð húsbóndi minn, nú varst þá þú sem byrjaði að tala um vatn, sagði sómi. En ef drottningin aðins sægi til okkar eða herði, þá myndi ég segja við hana, eða hátegn, það eina sem okkur vantar er byrta og vatn. Aðins tært lindar og dagspyrtan, betri en nokkrir geimsteinar, ef mér leifist að segja svo, en nú er löng leið til Lóriens, og með það dæsti sómi og bandaði hendi upp móti háfjallariðum skuggafjalla, þó þau væri ósynileg undir grúmandi kolsvertu skíja þykni. En lögðu þeir af stað. Þeir höfðu þó ekki langt farið þegar fróði staldraði við. Einn af svörtu ritturunum er yfir okkur, sagði hann. Ég finn það á mér. Þið ættum að láta sem minnst á okkur kræla í byli. Þeir krupu niður undir stórum kletti horðu mót vestri og mæltu ekki orð frá vörum um sinn. Svo andaði fróði léttara. Hann er farin hjá, sagði hann. Þeir stóðu upp og allt í einu góndu er undrandi upp í loftið. Langt til söðus á vinstri hönd fóru fjällstindar og riggir hins mikla fjällgars a byrtast sem svört sínilega form og bera við heiminninn með svolítilli grári skímu. Á bak við fjöllin var sínilega byrta til og ljósi færðist smánsama norður á bóginn. Það var eins og heljar mikil orusta væri háði upphæðum heimins. Bólnandi skíaklakkar Mordors voru ræktir á undanhald, skíajæðrarnir tættust í sundur þegar vindar levandi nátturu risu og sóbuðu gufónum og reykjónum aftur til myrka landsins þar sem þeir áttu heima. Og um leið og voðirnar lyftust, smegði ljósi sér undir þær og það lættist inn í mordor eins og föllir morgungeislar enum sótúan so glugga myrkrakleifans. Sjáðu bara fráði, húsmóndi minn, sagði sómi, sjáðu bara, það eru veðrabrygði, eitthvað hefur gerst, hún verður ekki alltaf vilja sínum. Myrkur hans er að splundrast þarna út í heiminum. Ég vildi óska ég gæti séð hvað þar er á seyði. Þetta var að mótni 15. mars og sólin rísa yfir Andvinjardalnum yfir austræna skuggan og suðvestanmyndurinn blés af krafti á sama tímalá þjóðankonungur deyjandi á veggjavöllum. Meðan fróðu og sómi stóðu og störðu færðistu ljósrákin upp eftir allri riglingi skuggafjalla en í sama mund sá þeir undanlegan hlut koma á geipi ferð úr vestrinu. Það var fyrst aðeins sem örlítill debill sem bari glitrandi rákina yfir fjallaregnum En fór vaksandi, þetta er hann rauk eins og vígannöttur upp í myrkratheikjuna og flaug þannig hátt yfir þeim. Þegar það þauðt hjá, gaf það frá sér mikinn skerandi skræk, það var rödd natskúls, en sá skrækur vakti nú engan óttameðum. Þetta var sásauka og uppgefarvein, íll tíðindi fyrir myrkraturnin. Konungur hringvómana hafði mætt dómi sínum. Hvað sagði ég þér ekki? Eitthvað hefur komið fyrir, rópaði sómi upp yfir sig sjagrætt, hélt að stríðið er að gengi vel en Górbak var ekki eins visslum það og þar hefur hann líka haft rétt fyrir sér það er farið að ræta stúr málum okkar fróði húsbóndi minn lifna nú ekki vonið þín er að nýju við þetta já ég veit ekki ég held ekki svo mjög sómi valdi fróði og andvarpaði umskiptin eru þarna handan við fjöllin og við erum ekki á leiðinni þangað heldur stefnum í gagsta átt Ég er svo þreyttur og hringur en svo þungur sómi og ég er farin að sjá hann stöðutt fyrir mér í huganum en svo voldugt og loðandi hjól. Upp tendurðu bjart síni sóma hjæðnaði strax. Hann horfði áhyggjufullur á húsbónda sinn og svo tók hann í höndans. Komum nú frá því húsbóndi minn, sagði hann. Nú hefur að minnstakosti ein ósk mín ræst. Við höfum fengið svolitla byrtu. Nóa til að sjá til, en ég varaði mig ekki á því að það getur líka ver reyndu að lappa svo lítið lengra en síðan skuli við leggja okkur saman og hvíl okkur. En fyrst stingu við upp í okkur smábita svo lítil ögn af álamat gæti kannski hresti við. Þeir skiptu nú með sér vætni lembasköku og mögluðu hana eftir sem þeir best gátu á skrælnaðri tungunni um leiða þeir lötruðu áfram. Byrtan, þó hún var ekki nema grárakkur var nóð til þess að þeir gáttu betur gerð sér grein fyrir því hvar þeir voru í djúbri sigdælt sem gekk inn á milli fjallana. Hún vissi norður á við og eftir henni miðri mótti greina gamlan árfarveg, nú uppthornaðan og gróðurlausan. Hinnu megin í lægðinni mótti greina gnúinn stík sem hlýkjaðst undir hlýðarótum og milli klettana vestan meginn. Ef þeir hefði vitað afónum hefði ferðingingi betur því að stígu þessi lág út af morgulveginum einmitt við vestari brúarsporðin þar sem þeir voru áður og þaðan lágastundum í þrepum högnum inn í bergið niður í lægðina. Hann var ætlaður varliðum og sendibóðum til að hraða förðeira norður eftir til minni varstöða og virkja milli kongulskars og hjartskolta karak angren. Það gætt verið varasamt fyrir hobítana að hætta sér inn á slíkan stíg en þið þurftu að hraða sér og fróði átti erfitt með að klöngrast sífælt yfir stórgríti og urðir í veglausum holdum morga í Svöldurhýkja og hann reiknaði dæmið þannig að líklega þætti eftirleitindum ólíklegra að hann veldi norðulegðina Þeir myndu því fyrst af öllu leita með fram austurveginum neður á Gorgorótsléttuna eða hins vega neður morgúlskarðið hinum megin í vesturátt Hann hugðist fyrst fylgja leiðinni eftir sigdaldinni en þegar hann væri komið nógu langt í norður frá turninum skildi hann skindilast nú að þverta á leið austur og bóginn. Það er í síðasti og hættulegasti kapli leiðarinnar. Því var það nú úr að þeir sneru vestur yfir þurran árfarvegin, komu inn á orkastígin og heldur förinni áfram norður eftir honum. Klettarnir á vinstruhönd í undurhlíðum skuggafjalla slúttu víða fram yfir sig svo þeir sáust ekki lofti en sá stígur var mjög klikkjóttur undir klettónum og við margar blindbegjurnar urðuðir að vera viðbúnir greipu um hjöltun og þóguðust varlega áfram ekki var hægt að segja að meira upp því að eldhreðja hælt áfram að guðsa útur sér reikarstólpanum og þar sem hann reysa á vindamótum liftist hann hærra og hærra þangar til að náðu upp á heiminsviðin og að var og breytist út í endalegsa skíahettu En það sem meðsúlan reis upp var myrkast í skukkin sem byrðið þeim alla sín. Þannig höfðu þeir þrammað áfram í meira en klukkustund þegar er heyrðu hljóð sem fekk þá samstundis til að nema staðar. Ótrúlegt en óyggjandi, vatnskjálfur. Og út úr smáskóru vinstramegin við sig, sneita svo þvert inn að það var engu líkara en svart bergið hefði verið klofið að veksi, draup vatn niður. Hinnstur leivar, var nokkura tæra rektrópa sem gufað höfðu upp á sólskinsbjörtum höfum en verið svo óhefnir að falla lókum og kletta hins myrka lands og sitra frjólöst niður í rikið. En hér náði sittlið að brjóðast út úr í svo dropafalli og rann þvert yfir stígin sveigði svo til suðurs þar sem streymið hornaði upp og hvarf meðal döður að steina. Sómist ökka vatninu Þetta skal ég segja drottningunni ef ég fái nokku tíman aftur að hيطta hana hrópaði hann Að hugsa sér fyrst kom birtan sem ég pantaði og nú vatnið svo naman staðar Láttu mér fyrst drekka af enni fróði húsbondi min sagði hann Hvað hverju það hér er nóu handa okkur báðum ég átti nokki við það svaraði Sómi heldur hitt ef vatnið er eitrað eða bærir við einhverum óhöllum eiginleikum sem koma flóttu ljós ja þá er betra að verri ég En þú, húsbóndi minn, eða þú skilur. Jú, ég veit hvað þú átt við, en ég held að við verðum að reyna saminlega að á gæfinn á sómi, en farinu samt varlega, sérstaklega, ef vatni er mjög kalt. Víst var vatni kalt, en ekki nýstandi, og eitthvað aukabragð var að því, bæði svolítið beist og brákarkent. Eða það hefði þeim fundist heima á hér að því. En hér fannst þeim það aldeilis óaðfinnalegt, svo þeir þyrfti hvorki Þeir drukkur næju sína og sómi fyllti vatnsflaskuna. Eftir að var fróði miklu hressari og þeir gotu skálmað áfram margar mílur í einum rykk, þann gotu stígurinn fór að breyka og svo sáast fyrstu merki um gróa veglæðslu með fram vegarbrúninni sem gáu til kynna að þeir nálguðust annað orkabæli. Nú er að því komið sómi að við beigjum til hliðar, sagði fróði. Við verðum nú að taka stefnuna í austur. En hann stundi mæðurlega er hann leiti yfir hrjóksturug malarholtinn sem lágu eftir lægðinni. Ég var varla meiri orku eftir en til að leita okkur að einhverjum felustafarna í urðanum. En nú er komin tími til að við kvílum okkur um sinn. Gamli árfarvegurinn lág nú nokkuð spöl fyrir neðan stígin. Þeir klönguruðust fyrst niður áðanum og ætliðu síðan að fara austur yfir hann. En sér til undrunar komið þeir að dimmum pollum sem fengu til sín seittlandi reynsli neður á einhverjum uppsprettum hæra í dalnum. Þarna á eitri mörku Mordors undir Vesturfjöllanum var landi visið en þó ekki með öllu líflust. Hér þrauguðu enn af hardgerar jurtir, kræklóttar og beskar og börðust fyrir lífi sínu. Í lautum sverturhyggja handan sigdældarinnar leynst og hengu á segum rótónum lávaksnar trjákræklur Og gróvir gráir snarrótar hnúskar háu baráttu við grjótið, veisnandi mosís greiðum steina, og hér og þar mátti sjá flækyr af klúngurlingi binda jarðvegin. Margar þessara þyrkingsliga og jurta hafðu á sér ýmiskonar varnarvopn, á sumum voru stingandi þyrnar, á öðrum krókar beittir eins og hnífar. Óhrjáleg skrumpuð lauf frá liðinu ári hengu enn við kreiklutnar og eðuðu og titruðu í döbru loftinu, en sprotaðeira rétt við það að opnast, voru strax ormjétnir. Því að svermur flugna, brúnar og gráar eða svartar, mertar líkt og orkar með rauðum augnbletti, svefu suðandi og stingandi hjáðum, en yfir gattaflækjánum dönsuðu og eðuðu heil skýinn af banhungurðum í flugum. Hér kom að orka vopna litlu gagni, sagði sómi og baðaði út höndunum. Ég vildi óska ég hefði orka húð. Loks komst fróð ekki feti lengra. Þeir hafðu klöngrast upp þröngt stallagil en áttu enn langa leið fyrir höndum, áður enn er kæmist upp á hæsta hryggin. Nú var ég hvíla mig, sómi, og að helst að sopna ef ég get, sagði fróði. Hann skengtist um í kringum sig en hvergi virtist neitt afdrep finna ekki einu sinni fyrir smádýr í þessu ömurlega landi að lokum lögust er uppgefnir undir kreikklótt lim klungur kjars sem lafði eins og motta niður af lágum klettstalli þar sáttu þeir og mötuðust eftir sem þurr gátu þeir geymdu sér hér dýrmæta lembas fyrir þá erfiðu skorpu sem framundan var en áttu helmingin að því sem eftir var í poka sóma af vistónum frá faramýr dálítið af þurkuðum ávastum og sneið af reyktu kjöti og svo supuðir af vatni Þeir höfðu oftar fengið sér sopa af uppistöðu pollanum í dalnum en voru samt orðni mjög þystir Það var einhver beskur keimur í loftinu í Mordor sem líkt og þurkaðu upp slímhúð munnsins ef sóma varð hugsa til vatns var honum öllum lokið og handa með svörtu hryggi myndi svo taka við hinn ræðilega gorgorót draugasletta Farð þú nú fyrst að sofa fróði, húsbóndu minn, sagði hann. Það verðist aftur vera farðið að dimma, svo líklega er þessi dagur að kvöldi kominn. Það þurfti ekki segja fróða tvisvar, hann andaði einu sinni frá sér og var næstum sopnaður, áður en sómi hafið lokið setningunni. Sómi barðist við eigin þreytu en tók í hönd fróða og satt þannig þögull þangað til orði var mýrt af nóttu. Þá greip hann til þess bræðs til að halda sér vakandi á verðinum að skrýða útur úr feilustadera og skyggnast um. Landi virtist kveða við af marri og murri og allskin stuðlafullum hljóðum en þó heyrðist engin rödd nýja fótatak neynstaðar. Hátt yfir skuggafjöllum í vesturinu var nætur himinn enn daufur og fölur. En þar sá sómið þó kvítast jörnum blika um sinn inn á milli skýja yfir dimri gnýpu hátt upp í fjöllanum fegur hennar lættist honum í brjóst þar sem hann horði upp til hennar neðan þessu volaða landi og hann fekk vonina á ný því að yfir hann kom svo hugsun eins og skær og kaldhamraður geistli að þegar allt kemur til alls var í jafn með skuggin mikli ósköp lítill og tímanlegur ætið er þið heimsljósið og hinn æðsta fegur utan seilingar hans hann fann nú að söngu sinni í turninum hefði falið í sér augrun fremur en von því þá hafði hann aðalega verið að hugsa um sjálfan sig. En nú, eitt augnablík var eins og hann hefði ekki lengur áhyggjur af eigin örlögum og ekki einu sinni húsbóndasíns. Hann skreið aftur undir klungur krakklingnar, lagðist við hliðina og fróða, lausu við allan ókta og fjell í djúpan ótröplaðan svefn. Þeir vöknuðu saman hönd í hönd, sómi var vel útsófin tilbúin að takast á við nýjan dag, en fróði stundi þungan, Hann hafði sofið órólega og í draumnum hans var allt fullt af logandi eldum. Og þegar hann vaknaði og betra við, þá var ekkert til hugreistingar. Samt var ekki hægt að segja að svefnin hefði verið gagslöis. Hann var vissulega styrkari og þar með hævari til að bera byrði sína áfram enn einn áfangan. Þeir gerðu sér enga grein fyrir hvaða tímanum leið nýja hver lengi þeir hefðu sofið en eftir að þeir höfðu þengið sér svolítin munnbita og sopa að vatni hældu þeir áfram upp gilið til er komu að brættur skriðu með urð og lausasandi Þar urðu síðustu líferurnar að gefast upp Sverturhyggir voru eftir það með öllu gróðurlausir í toppin berir, tentir og líflösir eins og grjót Þeir voru lengi að um og leita bestu uppganguleið á Sverturhyggji fangu til þeir töldu sér finna vænlegan stað. Þar notfærið sér fyrst síðustu hundra fettin af kreiklugróðurinum til að toga sig upp eftir. Þeir voru í skorumill í tveggja kletta ása og þegar þeir komu upp úr henni sáu þeir að þeir stóðu á síðustu brúninni á girðihömmurum Mordors. Fyrir neðan sig 500 metra háum klettum sáði þeir innri gorgorótslettuna þar sem hún tegðist áfram inn í formlaust rökkur svo ekki var hægt að greina hvað væri þar fyrir handan. Vindurinn stóða vestri og skíaklakkar svifu hátt og himni austur á bóginn en þó náði ekki nema grámi að lýsa upp óhugnanlegar vittir gorgoróts. Þar lottir eikurinn stöðutt við jörðina og lendist í hólum og kófið lagum sprungur jarðarinnar og enn sáu þeir langt í fjaska til dómstingju, minnst fjörutjum mílur í burtu, rætur ennar vafðar öskur ústum, en risavaksin eldkeilan hófst hátt upp, og reykjandi toppurinn hölinn skýjum. elda hryðju lágu niðri og var eins og gígurinn kvíldist madlandi svefni, en samt ógnandi og hættulegur, eins og sofandi villitir. Lengra baki eldfjallsins glóruði þó í voldugan skugga, ógnmænlegan eins og trumuský, Hjúpin umhverfis myrkravirkið bara dúr, þar sem það stóð í fjarska ofan að langri álmu sem tegði sig úr norðrinnu útrá öskufjöllum. En nú var myrkravaldið utan þessi og kafaði djúft í efasemdir og hættur. Auga þess neri innófið og sá ekkert anna en bjart sverð og alvöru þrungin og konunglegan andlitsvip og það hirti lítum aðra hluti. Því var alltíð öfluga hernarvirkið þess frá hliði til hliðs og frá törni til törns umvafið slígandi drunga fróði og sómi störðu í samblandi anstigðar og undrunar á þetta hataða land millið þeirra og rjúkandi elkeilunar og allt umkring til norðus og suðurs virtist allt ein samfelldi rúst og döiði landi var eðimörk, sviðin og kæfð Þeir undruðust mest hvernigin í óskupanum höfðingi þessar ríkis færa því að halda og fæða þræla sína og herlið. Vístur ég þið hann yfir óulegum herjum, hversum augum var litið undir klettum svartarhyggs og langt sögur á bógin, mótti sé ótaljandi herbúðir sumaristar að tjöldum, aðra líkastar litlum borgum. Einhverja stæstu herbúðunar voru hér beint fyrir nefnðan þá, varla nema svo sem mílu í burtu, líkastar glasabygð, skordýra rey bein og tilbreyningarlaus stræti með klefum og smákovum og skuggalegum langhúsum allt í kring var landið morandi af fólki og ferðinni til og frá en breiður vegur lág frá bygdinni í suðaustri sem afleigjari frá Morgúlveginum og eftir honum var iðandi umferð lítið svartra vera Nú líst mér ekki að útliti sagði Sómi menn virðist það satta segja alveg vonlaust en þó er da kanski nokkurs virði að þar sem slíkt mor fólks býr hljóta að vera brunnar og vatn Það er ekki sér talaði um matvæli og þetta eru í raun og veru menn en ekki orkar ef augun villar mér ekki sín Hvorki hann í fróði hafði hugmundum hið mikla þrælakerfi mordors til rektunar ökrum á víðlendum svæðum sunnar í landinu við hinnar dimmu döpru vóðir nördmats Fjarri reykjarm ekki fjallana Nýja heldurum hið viða mikla vegakerfi sem lá til söðurs svo austurs til skatlandana en þaðan önnöðust þrælapískararturtsins mikla aðdrætti stöðu var vagnalestir með varningi og að og nýjum þrælum Hérna ég norður hérðu honum voru hins og allar námutnar og bræðslutnar og hergagnarsmiðjutnar fyrir löngu undirbúna stórstyrjöld Hér færi mikra höðingin heyri sína til eins og taplmenn á borði og var enna safna saman liði Fyrstu sóknarlóttu hans, sem var aðeins smá styrklika prófun, hafði verið nekt á vesturslóð, jámt sunnan og norðan megin. Því dróa nú allir sétt til baka, en aðeins tímabundið, því að um leið hovan meiri liðsapnað en nokkur sinni fyrr, innan draugaskarð kýrið Gorgor til voldurar hemdarsóknar. En um leið mótti beita því gegn innrásum og þar gat varnastada Mordors varla verið sterkari. Jæja þá, hélt sómi áfram, Hva sem þeir so sem hafa til mat og drykkjar er sá galli við það að við getum ekki nálgast það. Ég sé heldur ekki að það sé neinn leið til að komast hér niður af samfeldum hömrönum. Og jafnvel þó við kæmumst niður, þá skil ég heldur ekki í því að við kæmumst langt yfir þennan víðavang sem er eyðandi í óvinnum. Samt verðu við að freista þæs, sagði fróði. Þar heldur ekki verra en ég gat ímynda mér. Ég gerði mér neflega aldrei neinar vonur um að, að Og enn síður sé ég von til En samt verðum við að reyna til þrautar hvað við komumst sem þýðir aðins að við forðumst að verða gripnir eins lengi og við frekast getum. En vegna þessa, klættabeltis, er því hrættur um að við verðum ennum sinna stefna lengra norður og sjá hvernig aðstæðan verður þar sem sléttan þrengist. En það er nú heldur engin vandi að ímynda sér það, sagði Somi. Ef hún þrengist verða orkarnir og mannfólkið aðeins tví þjettari á minkandi flatarmáli. Þú mynd komast að því, fróði, húsbóndi minn. Auðvitað skiljið það, ef við nokkuð tíman náum svo langt, saði fróði og snýrið sér undan. En síðan komust þér að því að það var engin leið að ferðast eftir austurbrún svörturhýkja nýðin einstæðar í evri lögum hans. Þar var engin stígur og allt landið sundur af gjám. Svo á lókum neittust þér til að snúa við nýður eftir sama samagilinu og þeir hefðu komið upp og leita aftur fyrir sér niðri í sigdældinni. Það var þó líka miklum erfileikum háð því að nú þorðu þeir með engu móti að fara yfir á stígin undir vestari hlýðinni. Eftir um það byl mílu leið eða vel það sá þeir falda í holu við rætur klettanna varstöð orkana sem þeir áður þóttust vita af. Þar mátti sjá grótleðslur og þirpingar steinkófa fyrir utan myrkan hellismuna Þeir sávu þar engar hreyfingu en hobbitarnir fóru samt varlega fram hjá og heldu sig eins mikið við þær gátaði þyrningkerrinu sem hér óx sí þéttum hvervingum sitt koru megin við gamla uppþornaða árfarveginn. En heldu þeir áfram 2 eða 3 mílur og þóttu þá komnir úr augs orkahólunar og heldu að þeir gætu farið að anda léttara en þá heyrði þeir harkalegar og háværar orkaraddir þeir skutust skjótt í skjól bak við kræklur, brúnar og kirkingslegar Rættirna nálguðust og nú komu tveir orkar í ljós Annar var klætur í brúnar druslur og vopnaður hornaboga Sá var af litla rýtulega kynþættinum svartur á húð með víðar útglendar hnusandi nasir augsinnilega einhvers konar eltingaleði Hinn var stór og voldugur strísorki eins og þeir sem höfðu verið í varflokki sjagræts og bar merki augans Hann hafði einni boga á baki sér og hielt á stuttu breiðbreddu spjóti. Eins og orka var háttur vor er að rífast og þar sem þeir voru af ólíkum kynþætti urðu þeir að nota samtunguna en kvar með sínum talanda. Þeir áttu varla eftir nema um 20 skrefa felustað hobbitana þar litli orki námskindilega staðars. Fjandinn hafið að urraði hann, ég snýi við og nenniði þús ekki lengur. Og hann lagði strax á stað yfir lautina að orkabælinu. Fétti ég að eyða lyktarskinni mínu lengur á bera steina. Ég finn engan þev lengur. Ég misti á slóðinni fyrir að láta undan þér. Ég sagði þér alltaf að hún lægi upp á hrygginn en ekki eftir dalnum. Það er ekkert gagn níðir litla þevskeppna, sagði stóri orkin. Það er miklu betra að treysta á sjónina en ykkur þessi þevjatrínni. Já ja, hvað hefur þú svo sem séð? urraði hinn kafftæði. Þú veistu geinu síni að hverju þú átt leita. Hver aðsök au því? sagði herrmaðurinn, Ek ekki ég, svo veitlis að kemur af hærri stöðum. Fyrst segja þeir að þetta sé einhver voldugur alvakappi í bjartri brinju, svo átt að vera einhvers konar ómenni, en ætli hitt sé ekki réttara að þetta hafi bara verið hópur brjálæðara úrug hæja sem gerðu uppreist, eða kannski þetta allt til samans. Fjandin sjálfur, sagði þegar við trínið, það eru allt farið í handaskólum hjá þeim. Og hrættur er ég um að sumir yfirmennin verði líka hamflettir eða rétt sem ég hef heyrt. Ár á skerð á turnin og hundrað af þínum líkum dreppnir og fangin sleppur. Ef því strískappanir standið ykkur svona þá er engi furða þó að það berist slæmar fréttir af ístöðvanum. Hver segir að fréttinnar séu slæmar? Rópaði hermaðurinn. Fjandi sjálfur, hver segir að það séu það ekki? Þetta er bölvað uppresnar kjaftaði í þér og ég skal spýka þig eðu heldur ekki kjaft Jæja, ja sagði þegar varinn. Ég, ég skal halda mér saman og láta mér næja að vita það og hugsa. En hvað heldur á svarta læpan hafi með þetta að gera? Ég við þennan litla drjóla með spadalúkunnar. Ég veit það ekki, kannski kemur hann því ekkert við, en annars hef ég alltaf sagt að við ættum að vara okkur á þeim ræbli, allstar þefandi það í vissum, faran til fjandans. Valla eru við búnir að sleppa og hann horfin út í buskan fyrir ný fyrirmæli koma um að hann saman lifandi og það í einum hverli. Já, já, ég vona bara þér hann hann og láta hann fá fyrir ferðina, urraði þefju trýnið. Hann rugglaði allrið líktastlóðunni fyrir mér því að hann hirti upp ringabrynnina sem hann fann og óð með um allt áður en ég kom á staðinn. En veistu það að brynnjan bjargaði þó lífi hans, sagði herrmaðurinn. Því að áður en ég hafi nokkra hugmyndum að hann væri eftir sóttur, þá skaut ég á og hitti beint í mark á 50 skrefa færi, en hann hljóp bara burt. Bölvaður asni, þú hefur auðvitað ekki hitt hann, sagði þefarinn, og nú skil ég allt. Fyrst skýtur á eins og vittlisingur út í loftið, svo gastu ekki haft við honum á hlaup honum, og þá sendur eftir mér vesalings þegjertrýninu til að finna hann. Ég hef búin að fá nóaðir, og þar með yfirgaf hann hermanninn. Viltist nú við, hrópaði herrmaðurinn, eða ég skal kæra þig. Hvert ættirðu svo sem að kæra mig? Ekki þó til þessa sjakræts vendar dýlingstíns. Hann verður sko engin fóringi lengur. Ég skal þá nefna nafnitt og númer við natskúlinn, sagði herrmaðurinn og lækkaði rödd sína niður í kvæs. Eftir að ræðu nú fyrir törninum, sá litli nám staðar og rödd hans skalfa óta og reiði. Bölvaður kjæftaskúmur og uppljóstarari eftir hann. Þú ert alls ófærim að vinna þitt verk og svo stendur genusinni með þínu fólki. Farðu á til þessara anslíkiliðu skrækingja þina og láttu á frista allt holda á beinum þér, nema óvinniðir útrýmið þeim fyrst. Þeir hafa gert út af við þann nummer eitt hef ég heyrt og ég vona það sé rétt. Stóri orkin hljóp á eftir hinum og reyti upp lensuna. En þegar var eins á bak við st og skaut ör í auga hins á hlaupunum svo hann fjell með miklum undirgangi. Hinn hljóp þvert yfir lægðina og kvarf. Um sinn sáttu hobítarnir eftir alvi gáttæðir. Loks var sómi fyrir til að hreyfa sig. Jæja, þetta kalla ég aldeilis vel að verki verið, sagði hann. Ef svona blíð vinalæti mættu breyðast sem mest út um mordor, og væri heldin af öllum okkar vandraðum úr sögunni. Tala ekki svona hátt, Sómi, kvíslaði fróði. Þeir gætu verið fleiri hér í grendinni. Við sluppum en þar skall hurð nærri hælum. Mér brá líka í brúna heyraðir notið þefdýr til að leita okkur uppi. Það hafið mér ekki dottið í hug. En svona er andin í Mordor, Sómi, og hann hefur sjálfsagt breyðist út í hvert landshorn. Orkar hafa ætíð hegða sér þannig eða svo segja allar sögur þegar þeir eru í essinu sínu. En það kemur okkur ekki að neynu gagni því að þeir hata okkur miklu meira en hver annan. Ef þessir tveir hefðu komið auga á okkur hefður jafnskjótt lagt niður allar deilur og saminast um að gera út af við okkur. Nú fylgdi löng á eftir. Sómum var þó aftur til að rjúfa hanna en nú í kvíslingum. Helzurkva er sögðum þjandans litla skrattann fróði húsmóndi minn. Þa var eins og ég sagði þér að Golrir væri ekki dauður enn. Já, ég manðað. En ég skildi ekki hvernig þú gætir vitað það, sagði fróði. Já, já, segðu mér það í ró næði. Ég held að við ættum nú ekki að hreyfa okkur meira héðan fyrr en er orðið dimmt. Á meðan geturu sagt mér allt sem þú veist og alltaf létta. Svo framanlæs seg hun getur talaða í hálfum hljóðum. Ég skal hreina sagði Sómi, en í hvert skipti sem mér kemur þessi læpa í hug verið svo æstur að mér langa til að öskra. Og þar sádu hoppítarnir nú í félum í skjóli þyrnuruna meðan draugaljós mordors og dopnuðu smán saman og urðu að djúpri og stjarlöysri nótt. Og Sómi kvíslaði í eirufróða öllu sem hann gatt fundið orð yfir um svigsamlegt aðhafi gólrís um hryllingskellu og hvernig hann komst í kast við orkanna. Þegar hann hafði lokið frásögn sinni, sagði fróði ekkert, aðeins tók í höndans og þristi hanna. Loksins hrökk hann við. Jæja, en ætli við verðum ekki að halda áfram, sagði hann. Hva skildir við nú eiga langt eftir? Fanga til við verðum greipnir og allt okkar erfiði og laumuspil fær endi og verður unni fyrir gík. Hann stóð upp. Nú er orðið dimmt, En það er útilokkað að við getum notað glerpípuljós drottningar. Gemtu það vendilega fyrir mig, ég get hvergi hafta nema í lófa mér, en það þarf á báðum höndum að halda í neyða myrkrinu. En ég vil að þú hafir áfram sting, ég er sjálfur með orkasverð, en ég held ekki að ég eigi nokkuð tíman framar eftir að högfa sverði. Það var bæði erfitt og hættulegt að vera ferli að næturlagi á landi þar sem engir stígar voru en þrátt fyrir það, og þó á hoppítarnir væru alltaf að hnjóta þrömmuðir tveir áfram, stund eftir stund, norður á bóginn, með austur rönd þessarar grýttu lægðar. Þegar skíman fór aftur að laumast upp yfir skuggafjöllin í vestri, laungu eftir að albjart var orðið á vestursblóðum, skriði þeir enni felur og skiptist á um að vaka og sofa. Þegar sómi vakti, snerist hugur hans mat, Loksins þegar fróði kom sér til að minnast á það að þið þyrfti nú að fara að fá sér mata byta og síðan koma sér á stað, spurði sómið þeirra spurningar sem mest brannónum á vörum. Fyrir keði fróði húsbóndi minn, sagði hann, en hefuru nokkra hugmynd um hvað við eigum nú langt eftir? Nei, ég geti enga skýra hugmynd gert mér um það, sómið, svaraði fróði. Þegar við vorum í Rófadal áður að við laðum á stað, Fekki ég að sjá uppdrátt af Mordor, sem gerður hafði verið áður en óvinnurinn sneri aftur hingað, en mér rámar aðins óljóst í hann. Ég man einna helst eftir einhverjum stað norðanlega þar sem fjallgarðar nýra vestan og norðan mætast og tengjast saman með fjallalmum. Hljóta að vera þangað einar tuttugu vikur vegar frá brúnni þarna nálaft turninum. Hver veit nefn að við finnum þar einhvert stað þar sem auðveldir að komast yfir? En þá verðum við orðnir lengra frá eldfjallinu eða um 60 mýlur að ég held. Líkastill eru við nú komnir einar tól vekur vegar frá brúnni. Ég þó allt gangi að óskum komast við varla að eldfjallinu fyrir neftir veku, sómi minn. En auk þess er ég hrættur um að þessi byrði haldi sífellt áfram að þingjast og að það geti taðið okkur þegar við nálgumst fjallið. Somi andvarpaði. Já, ljóttir það, og einmitt eins og ég ótaðist, sagði hann. Jæja, við skulum nú geinu síni minnast á vatn. En nú verðum við líka fara að spara matinn, fróði, eða að öðrum kosti hraða ferð okkar, að minnst kosti meðan við erum enn hérna í læðinni. Eitt munnbyti í viðbót og þá er allur matur okkar uppurinn nema vegbröð alvana. Ég skal þá líka reyna að haska mér, svo mig, sagði fróði og dróð djúftas í randan. Komum okkur úr sporunum. Leggjum á stað í nýjan áfanga. En var ekki orðið fyllilega dymt. Þeir þrömmuðu þó á staðin í nóttina. Þannig leið tímin við þreytulegtur öllt með fáinum stuttum áningum, en strax á fyrsta morgun skíman undan jæðri skýja þekjunar, skutust þeir í felur í dimri holu undir yfirslútandi kletti. Smán saman jók í ljósið, umsa var bjartara, en það hafði áður verið. Sterkur vestanmyndur var nú að bæja burtu reykjarmekkinum frá Mordor í háloftanum. Áður en leið á lengu gáttu hoppidarnin og séð lögum landsins í nokkra milna fjarlægð. Lægðarennan milli skugga fjallgarsins og svertur hryggjana hafði smán saman grinkað eftir sem botninar hækkaði. Nú var innri hryggurinn orðin líti meira en silla eða slakki sem gekkin í bratta hlýð sjálfs fjallgarsins en samt hélst sama klettabeltið austan í honum neður að Gorgorút. Fyrir framans ég sáu þeir uppþórnaða árfarveginum ljúka við þvergerðing. Það er klettaálmu sem skaut út frá megin fjallgarðinum, eins og háum nögtum spora með þessu klettabelti. Á móti því tegðist önnur álman orðan frá grámuðum og þóku kendum öskufjöllum, er eðt litu sem myndi helst á framsveigðan armlegg, Á milli þessara tveggja álma var svo aðeins þröngt byl. Þetta voru þá jártskoltarnir svokallaðir, Karaka Angren, en utan þeirra lá hinn djúpi úðunardalur. Hann myndaði breyða lægðað baki myrkrahliðum, en utan jártskoltarna, og þar höfðu þjónarmort og skrafið hinn gífulegu neðanjara göng, og djúb vopnabúr til varnar myrkrahliðum landsins, Og þar var höfðingi þeirra nú að draga saman í mesta flýti enn meiri liðstyrkur öllum áttum til að mæta atlögu hinn að vestrænu herfóringja. Á þessum fjalluálmum var verið að reisa æ fleiri virki og turna og þar brunnu stöðutt varðeldar. Og þetta á milli játskoltanna haði verið hlaðinn mikill jáðveggur og meðfram fram honum grafinn djúp vígagröf og var aðeins ein brú yfir hana. En beint í norður Hátt uppi yfir kriganum, þann sem mestur álmann greindist út frá fjallgarðinum, stóð hinn gamli kastali dyrþangi, sem nú var aðeins orðin eitt af mörgum orkabælum allt í kringum úðunardalin. Og í morgunbyrtunni komið nú auða á veg, sem láði sneyðingum neyður fjallslíðina frá kastalanum, þar til hann sveigði aðeins einni að tveimur mílum frá staðinum þar sem þeir stóðu, austur á bóginn, og að lá þar eftir sittlu sem högginn hefði verið í Almuríkinn og kom neyður á jafnsléttu rétt aftan við jafnskoltana. Þegar hoppítarnir skoðu nánarallar aðstæður, síndist heim nú að öll ganga þeirra norður eftir lægðinni hefði verið tilgangslaus. Sletta neyðri og til hægri við þá var dimm og öll í reyk og þeir ságu korki herrbúðir nýja nokkra reyfingu á henni. En hitt var ljóst að fylistu var í náið með öll svæðinu frá virkiskarðinum milli Nú sýnast mér allar leiðir lokaðar, sómi, sagði fróði. Ef við höldum hér beint áfram, þá lendum við aðeins upp við þetta fjallavirki orkanna svo þá er ekki um annað að velja en að fylgja veginum sem liggur neður frá því. Nefna við þá snúum hreinlega við. Við getum hvorki klifið vestur yfir fjallgarðin, né komist með öðrum hætti neður klættabeltin til austurs. Þá er heldur ekki um annað að ræða en að fara þann megin, fróði húspóndi minn sagði sómi. Við verðum einfallega að fara eftir honum og treysta á gæfuna ef nokkra gæfu er að finna í mordor. En annars gætu við eins vel gefið okkur upp, eins og að halda áfram þessu röldi. Hvað þá að snúa við? Nestu dugur okkur ekki lengur. Ætli við verðum ekki að hætta á það og skjótast í gegn? Jæja þá það, sómi, sagði fróði. Farðu þá undan. Það má reynað með meðan þú eigi nokkra von. Ég er búin að missa mína fyrir löngu. Ég get ekki skotist neitt, sómi, en ég skal reyna halda áfram og rölda á eftir þér. En áður en þú heldur áfram röldinu, þarftur svefn og næringu fróði húsbóndi minn. Fáðuðu nú það sem þú getur af kóru tveggju. Hann gaf fróða vatn og enn eina vegkökku alvana. Svo vatn hann sínum saman sem kotta undir höfuð húsbónda síns. Fróði var orðin og þreyttur til að malda nokkuð í móinn og sómi saða honum ekki að nú hefði hann fengið síðasta vatnsdrópan. Nýja heldur að hann hefði fengið bæði sinn mataskamt og sóma. Þegar fróði var sopnaður, löyd sómi yfir hann, hlustaði á andardrátt hans og skoðaði andlitið. Hann var orðin svo rukkóttur og þunnur á vangann og þó virtist hann svo ánæður og óttalösi svefninum. Ja já, já, nú er ekki annað að gera húsbóndi, myldraði Sómi með sjálfum sér. Ég verð víst að skilja þig hér einan eftir um sinn og reyna á gæfuna. Vart verður við að fá, því annars komumst við ekki lengra. Sómi skreittist útur úr bælinu og stikla á milli steina, jafnvel enn varlegar enn hoppítar voru vannir að gera og hann hélt niður að uppþórnöðum árfarveginum og fylgdi honum síðan eftir þar sem hann tók að hækka undir kletta og vonast til að finna þar svo litla vatnsbunu nálegt upptökonum. Þar virtist allt skrælþurt og þögult, en hann var staðræðan í að gefa ekki barla von, svo hann laud niður og hlustaði náuð, og sér til gleði heyrði hann sittla í vatni. Hann klöngraðist nokkuð skref upp í urðina og fann örmjóa streymandi dimma bunu, sem spratt svo að segja út úr fjallinu, og safnaðist þar saman í oflítin opinn poll en úr honum rann ströymurinn aftur og hvar svo í beraklettana. Somi bræði á vatninu og fannst það sæmilegt. Fyrst þambaði hann sjálfur eins og hann listi, fyllti flöskuna og snýri við. En allt í einu kom hann auga á svarta veru eða skugga sem var að flökti milli steinana rétt við felust að fróða. Hann glefti óp sem var við að sleppa út um varir hans. Stökk niður frá uppsprettunni og hljóp eins og fætur tófuðu og ætti sem óður um urðina. Skepna þessi var vörum sig og erfitt að sjá hana, en Sómi var í engu vafa um hver hún var. Hann vildi ákafur ná hálstæki á henni. En hún varð hans vör og smög strax og braut, Sómi þóttið síðast sjá henni bregða fyrir þar sem hún gegðist yfir klett í austurbrúninni, áður en hún dúkkaði niður og hvarf. Já ei annu hafði ég heppnina með mér meldra sómi en þó munaði mjógu þar er eins og að sé ekki nóva vera hundeltir af þúsund orkum þó sé fúli þorpari birði ekki aftur að snudda í kringum hann. ég vildi óska að orkin hefði drepið hann hann settist við hliðina og fróða en forðast að vekja hann sjálfur thorðan ekki að sofnast aftur að lokum þegar hann fanna augun voru að lokast og hann gæti ekki haldið þetta út mikil lengur vakti hann fróða blíðilega. Kolrir er aftur komin á kreikar í hættur um fróði húspóndi minn, sagði hann. Ég hafið ekki verið hann, þá hefur það verið tvífari hans. Ég brá mér frá til að sækja meira vatn og þá sá ég hann vera að snutta hérna þegar ég var að snúa við. Nú er ekki lengur óhætt fyrir okkur að sofa báður í einu, en ég verið að byrjað þig að afsaka að ég get ekki mikið lengur haldið augunum opnum. Blessaður sómi minn, sagði fróði, leggstu nú neður og En ég vil þó fremur eiga við golri en orkana, og ég er nú ekki hrættur um að hann segi til okkar, ekki nefn hann væri sjálfur hansamaður. En hann gæti tekið upp á því að fara fremja rán og morð upp á eigin spýtur, urðaði sómi. Hafðu augun opin frá því minn, hérna er annars full vassflaska, þambaði eins og þú getur, við getum hæglega aftur fyllt hana þegar við leggjum að stað, og þar með datt sómi út af. Byrtu var tekið að bregða þegar hann vaknaði. Fróði satni bakið upp að klettinum en hann hafði líka sofnað. Vastfaskan var tóm. Engin merki var að sjá um golri. Mordor myrkri skall á og varðeldar loguð á hæðanum, flögtandi og rauðir þegar hoppítarnir lögða af stað í hættulegasta áfangan í allri fersinni. Fyrst hældu þeirra litli uppsprettunni og eftir að hafa drukki vel og byrt sig upp að vatni, klefuði þeir varlega klettana ganga til þær komu upp á veginn, einmitt sem man sveigdist til austurs í áttina til Jarnskolta, sem var um 20 mílna leið í burtu. Vegurinn var fremur mjór, höggvin í klettarna en engin veggur eða kantur á brúninni. Og því lengra sem dró dýfkði hiltípið út á kantinum. Hobbitarnir heyrdu ekki til neinar umferðarumann og eftir að þeir hæfðu hlustað og hleyrað í allar áttir, hheldu þeir áfram til austurs á jafnri ferð. Þegar þeir höfðu lagt að baki á að giska tólf mílur, námið þeir staðar. Nokkur áður var beigja á veginum sem sveigði eilíti norðar og voru þar í kvarfi. En það reyndist þeim hættulegra en þeir hældu. Þeir kvíldu sig í nokkra mínútur en hældu síðan áfram. En ekki höfðu tekið mörg skref þegar þeir heyrðu skyndilega í kyrðnæturinnar hljóð sem þeir höfðu alla leiðinu óttast á þess að nefna það. Fótatakk. Hergöngu flokks. Það var enn góðan spöl fyrir aftan þá, en þegar þið litu aftur sáði þeir þó að bjarma kindlana að þið nálguðist ófluga og fratt til þess nokkur von væri um að fróði geti flúið undan þinn. Þetta ótaðist ég einmitt, svo misaði fróði. Við ætlum að treysta á gæfuna, en auðvitað brakstum nokkur, við erum í gildru. Hann leit ráðvildur upp í gneipa hamarana sem að vegargerða menn löngu liðina tíma hafðu hokkið vegarstæðið inn í á löngum kapla. og henni hliðinni horfðuður yfir brúnina og þar tók aðeins við gínandi myrkrið. Já, þá voru við endalega geng í gildruna, sagði hann. Hann hneigin yður á jörðina, undir hömrónum og löyt höfði. Já, ekki bera öðru, sagði sómi, þá var ekki annað að gera en býða og sjá hvað setur og þar með settist það neyður við hlið fróða í skuggaklettana. Þeir þurft ekki lengi að bíða, Orkarnir voru á mikilli ferð. Þeir sem fremstir fóru báru kindla, áfram nálgust þeir rauðir logar í myrkri sem stækkuðu stöðugt. Nú lögð sómi líka höfði til eins, eins og að fela andlitið þegar blisin líst upp sviðið og hann lægðu skildin á jörðina til að hilja fæituna Þeir er á svo mikillig ferð að hugsan að láta er tvo gamla og lúna hermenn afskiptalausa og halda framhjá, hugsaði hann. Það viðst líka að ætla að takast. Orkanir í fremstu röð komu hlaupandi, lafmóðir og hengdu hausana. Þetta var minni orkagerðin sem voru rekknir ófúsir og áhugalausir út í stríð myrkrahöðingja síns. Það eina sem er hugsuð um var að hergöngunni líki sem fyrst, svo þeir eru lausir undan svip honum. Með framflokknum hlupu fram og aftur tveira hvinnum stóru og grimmu úrúkum, litu smetla í svipum með rópum og köllum. Röð eftir röð fór framhjá og skær blýstljós voru komið langt framfyrir. Somi hélt niður í sér andanum. Nú varum helmingur helflokksins komin framhjá. Þá var annar þrælapískarinn skyndilega var þessara tveggja sem sátu þar í hnipri við hliðin á veginum. Hann smelti svipu til þeirra og æfti. Hæði þiðarna, á fætur með ykkur... Þeir önsuðu ekki og þá stöðvaði hann alla hergunguna með hrópi. Komaði ykkur inn í hópin, hengil mæninur ykkar, öskraði hann. Hvað eruð þið að slóra þarna? Hann stegi fram á mótið þeim og þó dimmt væri þekkti hann strax merkinn á skjöldunum. Jæja, einmið það, þeir eruð þá að strúka á liði, urraði hann, eða ætli kannski að gera það. Allir ykkar flokkar átt að vera komnir inn í úðún í fyrrakvöld. Þið viti það sjálfur mæta vel á lappi með ykkur og komi ykkur inn í hópinn eða ég verð að taka niður númerin og kæra ykkur. Þeir skakklöppuðust á fætur og til að leina sér bóruðir og voru haltir eins og fótsárir hermenn og hugust að reyna að láta sér slæðast aftur úr flokknum. Þeir ekki aftur fyrir, sagði þrælreikinn, komið ykkur inn þremur röðum framar og haldið ykkur þar eða þið skulle fá fyrir ferðina þegar ég kem aftur og fylgist með ykkur. Hann lít smetla í svipuólinni yfir höfðið þeirra. Síðan smelti hann aftur með rópi og herrflokkurinn lagði að nýju af stað á hraðri göngu. Það var nógu erfitt fyrir sóma að fylgjast með, jafn þreittur og hann var. En fyrir fróða var það reynast kvöl og brótt var það að martröð. Hann beit á jakslinn og reyndi að hætta að hugsa nokkuð nema aðeins að pína sig áfram. Þar við bættist á honum var flökurt af stippunni, af sveittum orkuskrokkonum allt í Hann var að skrána af þorsta. Áfram og áfram vorði réknir og hann var að einbeita sér að því einu að anda og fá færna til að hreyfast úr sporunum. Hitt orðan ekki einu sinna hugsa um hvar það ganga og allt eftir við myndi enda. Nú var engin von til að hann gæti skotist út úr fylkingunni og séður. Alltaf við og við var orkaforinginn að koma og glóra rá á þá. Hafið þetta, hlóan og landi og fætu þeirra. Þar sem svipan er, þar er líka viljin, letingjar. Áfram með ykkur. Ég ætti að taka ykkur fyrir og gefa ykkur dægulega yfirhalingu, en þið skulu verða hítir eins mörg svipuhögg og þið þolið, þegar þið komið á seint til herbúðana. Þá ætti að gera ykkur gott. Vitið yki aumingjarnir að við eigum í styrjöld? Þannig hafði við arkað nokkra mílur þar vegurinn loks tóku að lækka með langri brekku niður á sléttunni, en þá fór fróði að gefa sig og vilji hans að bresta. Hann reikaði og hneit Í örfandingu reyndi sóma hjálpónum og að halda honum uppi, þó hann fyndi hann gæti ekki sjálfur staðið uppreyttur mikið lengur. Nú var hann farin að búast við endarlokónum á hverri stundu. Húsbóndi hans myndi falla um koll og hníga í ómegin og þá kæmist upp um allt og öll fyrirhöfn hans og erfiði að engu verða. En ég skal þó hvað sem hann deynur ná mér neyðri á þessum djöfuls trælapískara, hugsaðan eða sér. En í því lagði hönd að hjöldum á sverði sínu létti þeim óvænt. Þeir voru nú komnir út á sléttuna og nálguðust yngangin að úðúni. Rétt fyrir fram að þá þegar þá bara hliðinu við brúarendan komur á krosskötur. Þar saminuðist allir vegir, þessi úr vestri, annar úr suðri og sá þriði frá barað dúr. Herliði streyndi að eftir öllum vegunum því að nú sóttu höfðingar vestursins að og myrkrahauðingin hraðaði liðsflutningum sem mestan mátti norðra bóginn á mótið þeim. Og svo vildi nú til að fleiri herflokkar orka rágust saman á vegamótt honum í myrkrinu, þar sem ljósin frá varðeldónum og virkismorunum náðu ekki að lýsa upp. Þetta leiddi skindilega til mikilla árakstra með skömmum og gífurirðum, þar sem hver flokkur vildi verða sem fyrstur að hliðinu til að ljúka herrgöngunni og fá að hvílast. Hvað sem þrælreikarnir öskruðu og smeltu svipum brötust út róstur og sverð voru á lofti. Þung vopnaður herflokkur háorka frá baradúr kom æðandi og reyðst í flokkin frá dyrþangakastalanum, svo úr varð þið mesta öngþviti. Þá sómi væri orðin sljór af sásuka og þreytu, hleyfti þetta krafti í hann og svipstundu greipan tækifærið varpaði sér skyndilega til jarðar og dró fróða niður með sér. Orkar voruð að berjast og fallast narlandi og bölvandi allt í kringu þá, en hoppítarnir skriðu á höndum á fótum burt úr ungþveitinu þangu til enn tókstum síðir að velta sér yfir vegbrúnina áðeins að tekið væri eftir því. Meða fram veginum voru sérkennilegir kantsteinar til þess ætlaðara auðveldara, væri fyrir liðsfóringi að stýra liði sínu á fullri ferð, að næturlægi, eða í þóku, og stóðu steinar þessir um fett yfir vegin og opna sléttuna. Svo láður kyrrir um stundt. Nú var of dimn til að leita að felustað, væri hann nokkuð staðar finna. En sóma fannst að þeir umfram allta koma sér burt frá veginum, nógu langt til að blésinn listi þá ekki upp. Reyndu að koma þeir lengra, fróði húsbóndi minn, kvíslaði hann. Skríðum svolíti lengra og síðan getum við leigið og kvílt okkur. Fróði tók á síðustu örþrifa kröftanum sem hann átti til Reis upp á hendurnar og barðist við að þóka sér áfram þó ekki væri nefnir svo sem 20 metra burt frá vegamótonum, svo valda hann niður í grunnahólu sem óvænt opnaðist fyrir þeim og þar lá hann sem döður væri.